Дивуючи тепер батьків знайомством з новою подружкою, а це Іра, вчителька нашої школи, часто навіть узимку їздили гуртом за місто на шашлики чи до когось на дачу. Якби вири запитали, чому її раптом потягнуло в компанію старшокласників, вона, певно, відразу й не відповіла б таким природним, здавалося, їй це спілкування, та й відповідь була б дуже проста. Іра надолужувала згаяне, хоч і з запізненням, але компенсувала у такий спосіб своє відлюдництво в ранній юності. Тепер вона могла нарешті дозволити собі мати друзів. І хоча батько її, як і раніше, пив, у нинішній ситуації це вже не мало значення. Її друзі були для неї не однокласниками і не сусідськими хлопцями – від яких важко приховати правду про свою родину. Вони були сторонніми, колись незнайомими людьми, жили в іншому мікрорайоні і досі нічого не знали про неї, тому й сприймали її саму по собі, поза її домівкою та родиною. Ну, Коротше кажучи, вона без будь-яких міркувань, навпаки, з радістю і відкритим серцем прийняла запропоновану дружбу і сама обдаровувала нею у відповідь. І раптом з'ясувалося, що така дружба є не що інше, як загравання з учнями і заробляння дешевого авторитету. І що вона, Іра, має подумати про форму та зміст своїх взаємин з дітьми. І, як там ще сказала, Ольга, зобов'язана тримати дистанцію між вчителем та учнями. Але чому? Навіщо створювати цю дистанцію? Хто вирішив, що це правильно? У неї на уроках – зразкова дисципліна. Матеріал учні засвоюють непогано, ну, звісно, кожен відповідно до своїх здібностей. Методист вона прекрасний. Недавно давала відкриті уроки для молодих фахівців з інших шкіл. І водночас навіть зі своїми шести і семикласниками вона спілкується на рівних, не тиснучи на них авторитетом і не дотримуючись ніяких дистанцій. Ох, голосно зітхнула Іра, невже все? Це такі вже злочини? Ні, це просто якийсь кошмар. Я так жити не хочу, знов у голос вигукнула Іра. Але в коридорі почалися голоси, і вона прикусила язика. «Розходяться», – подумала вона. «Но незабаром можна буде піти і мені». Зачекавши ще кілька хвилин, Іра одяглася та вийшла з класу. І відразу на зустріч із протилежного кінця коридора випливла Ольга Григорівна. Іра притьмом кинулася в ліве крило будинку до інших сходів. «Чорт, ти її ще не прибрав!» – подумала на бігу. «Нічого, проберуся через другий поверх». Простуючи на другому поверсі полз кабінет математики, Іра побачила під його дверима смужку світла. Це був клас Кіри Анатоліївни, єдиною серед Іриних колег, хто став для неї по-справжньому близькою людиною. «Невже Кірочка ще не пішла?» Здивувалася Іра і прочинила двері. Кіра Анатолівна сиділа за вчительським столом, на якому вивершувалися кубки зошитів. Перевіряла учнівські роботи. Відірвавши погляд від зошита, вона повернула голову до дверей і побачила Іру. «А, Іруся, заходь! Ти теж досі в школі?» Іра зайшла в клас і ще з порога оголосила. Не щастя в мене, Кіра Анатолівна!» Що скоїлося? Кіра Анатольовна відклала ручку, підвелася за столу. Мене звинувачують в аморальні поведінці та антипедагогічних учинках. Хто звинувачує? Що ти кажеш? Кіра Анатольовна лагідно взяла Іру за руку, підвела до найближчої парти. Ану, сядьмо. Коли Іра закінчила розповідь, Кіра Анатольовна трохи схилила на бік свою красиву голову, і мовила з усмішкою: Хто не був молоденький, той не був дурненький. Ну-ну, не відвертайся. Адже я не засуджую тебе навпаки, а щодо покарань не хвилюйся, нічого не буде. А чому ви так думаєте? недовірливо спитала Іра. А тому, дівчинко, що директорові це не з руки. Ми в нашому районі хто. Краща школа. Тож виносите сміття з хати.